بوك تو اثنان واربعون زيارة المدينة Statt besichtigung. Statt besichtigung. هل يفتح السوق أيام الأحد؟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 هل دفتح حديقة الحيوان أيعمل الأربعة hat der zoo mittwochs geöffnet hat هل فتتح المتحف أيعمل خمييس das museum donnerstags geöffnet hat das museum donnerstags geöffnet هل فتتح الجالري أيعملجمع Hat die Galerie freitags geöffnet? Hat die Galerie freitags geöffnet? Darf man fotografieren? Darf man fotografieren? Hal Muss man Eintritt bezahlen? Muss man Eintritt bezahlen? Kam yukallif rasm dukhul